بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله جل جلاله falendroim me të përdindim dhe falë kërkojm lavdota dhe bekimet Allahut qofshin i Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me familjen e tij shokut dhe gjitha çmendi ken rrugën e tyre deri ditën e fund të kësaj bote te dhuroj Allahu besimtar Në takimin e kaluar, kemi follur për një personalitet të madhë me ndikim një jafar të Muhammedit, a.s.a., një burri madhë i cili padyshëm se është një nga personalitetit që duhet të njohim, të njohim jetën e ti i fjalet, kontributin, gjithë ato që ja i la pas vete. <të> Nga fjallët e Aliut, radiallahu ta'ala anhu, që e dhëtë marim sëtë, është një thënje cila pa du shumë ka vlerë të madhe. Njerëzit të ndëruhë dhe zërë, me një fjallë jenë ngushlu, me një fjallë kanë gjithë inkuraimin, me një fjallë nga njëre jenë ranë konflikt, fjallë është më rëndësishme. Një fjalë paiton, po një fjalë për qen. Një fjalë afro njerz, po një fjalë largon njerz. Një fjalë disponon dikon, po një fjalë mrzit dikon. Andë fjala është të e rëndësishme. Kështu që kur fjalë vi nga njerëz, e më në që nga njerëz të duhur, patyshim se për ne ve janë të rëndësishme për shkak se ushqijnë shpirtin dhe japin ozime të duhura për vazhdu të vazhduar tutje jetën në kësaj bote. Aliyu rrgjallahu ta'la nuk ka lëndë shumë fjallë dhe është ishuar me urësi dhe me gjukimet e drejta Nga fjallet që da të marim sëtë është një thënje që ka thonë Aliyu rrgjallahu ta'la anhu Merdin nga onë këto pes fjallë Këto pes kshila Ju ka thonë njerëzve të pranishëm Merdin nga onë këto pes kshila Nga se ju betomë në Zotin Se edhe në qovë se udhëtoni largë, e shpenzoni shumë për fjall thon, fjall të fjallë javlen. Dëmë thonë fjallë të rëndësishme, që njëri u në qovë se udhëtoni më shku largë me ngu javlen. Nuk e thot ali u këtë përshkak se në fjallë të ti, po përshkak se kështu i kam su Muhamedi sallallahu aleyhi sallam, e këtu fjalla i ka të kuptuara të ndzirë nga fjallë Allah dhe nga fjallë a Muhamedit aleyhi sallatu a selam. Shukoni do njerëzit e menqurë si e kam vërsu dijen, si e kam vërsu dhe mënë këshillën, fjallën e mirë. Nëse është dashë me pagu që minë për këtë punë, me mësu, me mëni fjallë që të ndërjqënë rrugën dhe nja, kanë qenë nga që më morë u thime të gjatë alë. Shprish punë, javlinë. Shukoni përshamë njerëzit, për më voni pushimin, kushtimisht një lloj kushtimi turizmi më bë. Sala so r ek shkojnë. E sot shpenzojnë. Pse i bëjnë këtë punë? Po ja vlen më pushu pak një herë. Kostëzime, ko, ko lodhje, komund, kret i harrojnë pse? Për mi ofruhet veti pak një vallë, po relaksim e pushime. Ose për shembull, për shërim shkojnë ku do të qoftë larg, shpenzojnë për të shëruar. Dhe kjo është normale. Nuk që ndodhiçka që kundërshton larg asaj. Po duhet të them që njerëzit janë në gjendje që për interesat e caktuara të thuojnë, të shpenzojnë, të harxhohen, të sakrifikojnë. Mirë, por kur bije fjala për dijen, për mësimin, shpesh ata njerëz nuk e japin njëtin, do të thonë, ë, angazhim, njëtin sakrificë. Me thonë për shkakun që fillon vënë është një njeri i di shumë që Për probleme që i ki, tja i ka zhjidhja për. Po e që largë, ola ka telefon. Ka do punë, po, në skryme e telefonatë. Po. Do të me shku aferën, bëse du. Mëndë të situatë e komplikuarë, e kësë më rra. Ase për shambull, i kalkën shpenzimet povreve që rruga, largë, e kësë më rra. Përëndaj, një popull, një popull të në nërëzër, në, në i cili dënë, Me pas tarë me nëritur, dojmë i regullu puntë, dohet me fillu me i qmu dësane, me i vlerësu dësane, nëse s'ka vlerësim në shoshni, nuk ka përparim. Prandaj, nga vlerësime që dohet t'i kemi në shoshesht me vlerësu, dhijën. Me kongachem, me pagu për të, jo veç kuptim materialit, pa me pagu edhe me kohë, me pagu edhe me mund, për me mësu, nga se vetëm me dhije me Eleni Allat Manuar, garantojmë në brojtje, rujtje, ecje për para e shumë të tjera. Nësi imi një randë, nuk imi dhije, jemi, jemi nërsirë, letë manipulohemi, letë mashtrohemi, letë në përqajnje, e shumë të tjera. Rëndaj shikoni, hyrën e kështë e, e, e këshirë më nësore. Thetë, për jodhën do fjallë që, nëse e mërë një rungë, edhe këtë nëse e mërë një rungë, më marë rrugë me kërtë mirë, ose në autobusë konformë, ose marë o planë, jo. Të meni rrugë në atë ko kur rrugëtimi ka që një fështirë, ka që një rronë, ka që një rëzikë shumë. Në në tunë komë me deve, rëzikët e rrugës ka që një shumë ta... Me gjithët alivë dhe të thëtë javlenë, përstofiojë javlenë. Në ndaj duhet, duhet me mësu, me e vlerësu dhije, me, me, me, me e vlerësu mësimin nga se vetëm duhet të vlerësojmë, përfitojmë, marrim dhe ecim tutje. Çfarë ka thënë Aliu Radiyallahu Taala në për të fjalë? Ka thonë, "Këto fjalë janë kështu. Njeriu duhet që të shpreson kryesi është vetëm tek Allahu i mbundur." Shikoj njerin dhe ksoj buhtë të rrezon shpesh erë dhe mund kanë nevoj për të i përmullës a kërkesa, për të kalu për lemës a këtun, për të arrit dikon, kanë nevoj. Dhe, shpeshe dhe shpresojnë, filonim një mënë, këmë gjinët, këta, njesët mija ku të rritën, i ka do shpresa, apo që da on me to, e lirë, të ardhë në ti, e lirë sukses në ti e kështu më radhë. E që jorë dhe ndodhë që si pasu e këture shpresarët shumë ta pritjive të më dha njëri më shgunjit më dëshpru po? përndaj edhe shpresarët më dohë që mes njerëzë me pas, me pas probleme për faktin se pritë shmërit kanë që të moja përteje se kumë pritë që ta përteje kumë pritë që shtu kime bo në pritë shmërit kanë njëre kur nuk arrihen përkëthejnë pasaj në në shgëllim në dëshprem Po adhe në konflikte në atësare me kështë më radhë. Alihu po thatë, radiallahu tali anhu, nëse dëshirani që mos mu shgëni, mos mu dëshpru, që të realizohë gjithë mund shprejë sa ju dhe si duhet, shpreson Allah në gjellë dhe gjellohë. Nga se gjithë që ka është ndohë në ti, atë që ka Allahu dënë bëhet, dhe bëhet si a i dënë, edhe kush do që ka shpresu në Allah në gjellë dhe gjellohë, Allahu asë njerë se ka dëshpru se ka shgëni otë. Normalisht, Allah huaj din kur i asil rubit vetë mirën, e si asil, mirë për nuk e lënë as njerë, durës brazërën, as njere. Me kush që një riu, të shpreson si duhet në lanë të barë e kotala. Nëse dhe shpresa, lanë i ka, i ka dysa kërkesa. Apo, a mund njëri me shpresu, me shpresu, shpresë të manë që shduhet, në furnizim, duke nejnë shpjahëm. Jo, të. a ka mësi me shpresu njëri se e mërë një diplom të një shkollet saktuar, a mështë shkon shkollet, helbet më s'pohabitin një këne mabine, a i mështë shpresu, për këjo është shpres e kotë, të kotë për shpresan, duke me shkon shkollet, me dhonë prëvimet, e me shpresu se tani në fund, e kunë qështë dohëtë, edhe me Allah në të vare kota nëra, Një një duhet me shpesu, a ma... Që fa shpeset? Ko ndërmërë mafse dhura që i meritan me shpesuatëm. Dbesuarit në Allahën, punë të mira, këthimit e këzoti, janë arsye për shpesuatëm. Qikonë na, e falim namazin, dhe shpesuim se Allah o komëna shpërbly e me pranu. Shpesu e në këtë rast, a është me vena pa vena? Me ven, se ne kemi marrë abdesin, imi janë gjemi, imi falë, tash kemi arsujem e shpesu, se me lene Allah, Allah ka me e bo kabullo. E kër e bën kabull, kër e prënen, nash përblen. Mi për po njeri cili, se mërë mundin me marrë abdes, as vjen gjemi, as tuk falet fare, edhe thët, shpesaj që Allah ka me na falë. Kë shpesa ashtë me ven, ju më pëtëm, Nuk është më vend nga se, që ka kiboti për me shpesu? Anë eliu në mësën që të shpresu më në allan nga se, shpresan allan gjë në levela shpesa durimit, mirë po shpres, që ka bazë, që ka arsyje, ju të pa arsyshme. Rënë njëri duhet që me ndemarë masët dhe ura. Edhe veç më allan më u lidhë, po, pas Allahut, pas Allahut, shpresat në njerëzë, Nuk prish punë, për shpres me nivel më tolë të afëtën. Me mundësi që nuk realizohet. Me mundësi që ka mundësi nuk ta, ta përmbu shpërëntimit. Me mundësi që nësë ndodhë dhe shkaja, nuk nëndodhë më ra shumë poshë në shgënjimë afëtën. Ama shpresin maksimale të pare zerdhë, mojë të këllaut e bare këtë ala. Vëtë qaj e ka mundësirë, vëtë qaj në sedan afëtën. A gjithë që është ndurë në latë gjellegjellë u është me nësi shumë se njëri sot, që ka kanë kan pasu mëtë, këna këna menu, këna këna menu, po t'i ke menu, po, këtë menë, kë këtë këtë pasu të? E këtë lidhë për njëri, a njëri si t'i ka arpuna, ka krypun në vetë, dhe t'i ka arru t'i, a nëse këshpesu në Allah në gjellë e vala, që t'i skallë. Përndaj, Allah, kër përmenë dalimin mes atyri që besojnë, Allah, atyri që nuk besojnë Allah, që në Allahun, edhe at Vë të rgjune minë Allahi Ma la i rgjune Ju shpesoni të ka Allahu A që ka ta nuk e shpesoin Do onë besim talët Ka një shpresë pasashme se Allahu gjallëvala kom ju ndihmu Kom i falë, kom i shpërbly Kom i ngrit Pse? Nga sa ta e në mundur Në bë mundin Kjo është shpresë e njërit E kështë duke qëtë orientua A duke një vëqë një shpresë në njëritë Apo do të kete pak kujdes? Po, do të kete pak frike dhe kujdes. Qështu esit për para? Veshtë në mëtë, e veshtë në onatë mirë në shotë, dë njënja ka gjëratë të, befaseshme apo. Do të me pasë në farë kujdes, në farë druhesin. Mos helbet e njëri shpesan në Allahun, ndërsa ruhët, sot aliju radiallahu ta'la ta anhu, ruhët edhe kujdesit nga kushë nga mëkatë dhe ti. Se një orë ndë një keqë për dikoj, për dikoj, e ndë një dëmtim, e ndë një problem, nga njëshbi nga gjunarët tona. Të. Ne e këna bo. E këna bo, ki me pagua. Për. Kjo regull, pra nda njërihu, nuk ka nëvoj me pas frika të shumë ta. Ki frikë gjunarët të tua. Ki frikë të mëhonë Të shkel të tua, pëndohët e ka Allahu Gjelle Gjellu, shpesën e Allahu të bare, ka otajla, dhe t'jesh sabill, dhe t'jesh i qetë, dhe t'jesh rëhatë, për kunder, që farënë të tërbëllinëve që, ndodhën për e të theja, me se një riu e din se Allahu Gjelle Walla ka prëmtu se njerëzit e të saktuar, besimtarë, Allahu Gjelle Walla kom i mbrojt, kom i rujt, kom i shpërmluj, ka me i falë. A ka rëzik me u përkja, ka rëzik. Për nga bjen rëziku me hun për krajnë Allahot, veç për që nëhme të unë apër. Na veç, mshirë e madhe Allahot e pakufishme, bujari Allahot e pakufishme, shpërlimi Allahot i pakufishme, rëzikohemi që më stafitojmë këtë veç për shka këtë, në katimit. A një nuk duhet mi margjën atë që është të lërë shumë. Që është kemi thonë në disera? A e se s'ka galë. A e se të qemi budet mëlajve se për të të të të vugla. Nuk banë që në më pasosin nga se edhe i vugli jeshe shjerën. Të ke fundit, të ke fundit kodrë e kodra madhe bod për i, burëve të veqëllë, një i vugli, një i vugli të të bujni. Dhe e ke poko shkojsh në market, kur dëllë të fund, Dush, që mi një njërsh, jo bëhë që ha mora. Se do këtë këtë i ke marrë ka njërë, e ka 50 cent, e ka 30 cent, e kërë delë funë i shinalë, jo bërë ka darë se këtë me 10 cent e i ke marrë, sa i po shumë cent e ke marrë, kërë të këshirë fund që asho të kë këtë vëll aftën. Qështu dhe fatura e jetës, o sa mërë. Ato i një gjuna 10 cent, ato i 5.100 cent, ato i 30 cent, dhe po fund kërë të qështë faturën, shumë që të e të bë O menjëherë po u shushtroj tani aty. Atë skollën. Ka problem. Kryshi, Ali u thot kujdes me për mokatë juaja. Mos në ndërsoni kurrë. Mosu i është ky gjinah artisti lir. S'ka gjinah të lirë aty. Gjithë s'ka ashtu ne aty. Andaj besimtari ruan shikimin e tij. Besimtari ruan veshin e tij, ruan dorën e tij, ruan zemrën e tij, ruan mendimin e tij. Ruo kujdes se s'ka mundsi. Është person në Allah se Allah ka mëruajt pasi kë po ruan. Edhe kjo është për në tim. Pegamberi sallallahu a sallam i ka thon uh, nipiti ibn Abbasu. Konë thëmi. Konë thëmi i ri. Ama thëmi po. Po për po edukan në kuptimet mënaja. E po i thot ihfadhillaha jahfadhke. Ruja Allahun trunë Allahu ty. Që është në rujtë Allahun? Rruj obligimet të Allahot. Rruj kufet të Allahot mësë i shkel. Që kështë e jotja? E pastaj shpresa, arsueshëm edhe bindëshëm, se Allahot rrëmë ty. Përndaj, anë i ju thot, njeri ju duhet që që ja këtë dronë gjynave të veta. Thot, Allah on a falët. Allah përmështë gjendjër. E di njeri që ka vohë, që ka menua, gjithë kështë i din punë të veta. Përndaj, dohet që njëri ju të kujdesit për mëkatimet, kuptimin e lërgimet, kuptimin e braktisit, kuptimin e pendimit. Pasë e li ju, radiallahu tali, anë thotë, edhe këshilla e të jetë është, mështë të vjenë torpë asë kujtë, që kur të pytët për një qështë që nuk e dinë, me thonë nuk e di, s'ka marrë. Që ka turpë është, vlerë. A duhet me kunë, me simtari, Do do i pajisën e këtë lirë të turpik, po. Mirë, po, ka situata kur nuk banë me pasë turpë. Për shambull, shambull dhe vetë dikush një pyti që këtu u ardhush, e, cëthuj qita është nuk e di, e, të marrë, që është dhe djetë falë që dhjep dhjep fal nuk e din, a, po, e, të marrë me, e, dhe, po, më duke, ja, ja, jo dhe djetë, po, 150 djetë më falë, Apo, e ndë të vjen puna, do bon mënë me të vetë dikurisht ka, që nuk jetë din, nuk di, vëllam. Ska këto. Kanë ardhë kërë e shte me kësë, me pyth pejgamberin, anë e sënë, pejgamberin, isan, që i ka shpallja, disa pythje, ka thonë nuk di, dhe të vjen shpallja. Kanë pyth, dhe pythje me testu, a o pejgamberi allatë, aso pejgamberi allatë, ka thonë nuk di, po presëm. Një mujdit të vanu shpallja, një mujdit ka unë zdi, halasëm kohë mësime. Kërën a thejme, zdi tash vjene e petë, tash e petë më thonë zdija? Ja, tash të një thonë zdi më apëm. Thuj, tete, mësë është më zdi? Nuk është kusht të vëzër përgjith që ka me full. Këpaj në mësu, që s'ka situatë, s'ka kriz në dunja, s'ka është vëdhëm që na s'kim kaj komentë, të thëmë. Pe thamë edhe që të i fjallë apëtër. Beqenisht mundësia që është dhonë për mesë letëte sociale, aty ku setë cili komentën, pa pare, në Facebook tonë ishe të komentu, a është kjo qëllim, a kjo e luft, a që ka bëtë, s'ki nevoj me folë që a zhenën me. Ko e dimën e që, Na, që, që, edhim, që, moj, që a përbërat, ko e dimën e që a qëllimit, që ka dimën atër? Na e të i shurëm punë të ona, që ato që e dimë, që dhëtë me më, q asë në qështë e madhore që i dinë se si kemë për atë punë. Thoj, nuk di, mëllafë, nuk di. Edhe fmi ju kërvejtë baba, diqka, i thotë baba, zdi, di olja. Sko gale, hodja, e pyjtë gjemati, diqka, zdi, mëllaj, e letë zaju, kalë zaj. Qështu duhet, sa marrë? Nuk ka marrë mësë me ditë. Marrë është me full pa dhije. Që kjo marrë? Marrë është me full pa dhije. Marrë është me full pa dhije e me keqin të fërmu dikone, me deviju dikone, e Allah në rritë pse, e që ishë me thonë zdi, e thëmë, thuj nuk di. Ndërse ka thonë, pas e a li, liur dhe Allah të alano, edhe nuk është marrë, me thonë, nuk di. Edhe nuk është marrë me pyjt për atë që nuk di. Të duhet, da më në pësha, tur për është vlerë, a më kur bëjtë për mësimin, s'ka marrë. Da është me vetë hoqën për të mërra dhe shqeve. Ska mërra. Mërra du të me konë të edukata e pytjes. Këmë thonë, hej, me komë një pytje, ja. qësë, që këmë marra, ka dalë, du të me pytjë një në falë, aki ko, kom... që që të dyqë të mërë një ja, apo? Ama pytja, përmbatja e pytjes, ska mërra. Pëtë, qëka do që ti ki problem? Mënë me komë pytje nështë në e thjeshtë, po ti ki një ujë përte në kanane kam piti përgjithës që ka aftëm. Gjithës që ka ka pitan. Që ka ka pas në ojtë? Ju ka dhonë përgjithja. Rëndaj njeri, jo me piti, piti që se interesojnë. Da në piti që më domonë, hajtë veç të vest. A të dhvynë kjojnë vëllavec? Ja, piti që atë dhvynë. Që atë dhvënë të jojnë. Me piti përëm dhe piti e caktuare që shtë krymë punë ato punë. Asë nuk kënë për ty as nuk për Joqse pyetje. Po pyetjes për kosen, mos mos kitur pyet edhe për gjërat personale, intime, caktuara që duhet me ditë, feja çka do të thotë për atë punë. Pyet. Prandaj nuk ka marrje në këtë aspekt. Ibni I bënia bashë ka thonë dy njerëz kurs morin dia. Dy njerëz kurs msuan. Kush janë ata? Më ndje malli, unë më veti. Unë më shkon ders. E mohin mend kur u kuni apo, atë çu ky kurs mson? Edhe kush mëson ai që ka marrë, po marrë më morrë po më po dikush në xhami, po më morrë, pse më morrë? Hajde ngjaj mëso. Shko atje mëso, pse ka marrë. Te kenë marrë ndonjë ku tjetër, se po çitoj, i hyj mëso kush skor vet, hajde, doku mëso e kështu më rafton. Dhen të përmbyllet kësaj çeli ka nallio radiu Allahu Teala nuk ka edhe dinëse. Këshilla e parë, njeriu shpreson në Allahun. E dyta Nuk ka frikë pas nga më kati. E treta, nuk është marrë me thonë nuk di. E katërta, nuk është marrë me pyjtë. E dhe pesta, ka thonë, durimi në raport me imanin, me besimin, është sikur se ko ka në raport me trupin. Thot, ashtu që s'ka trup pa kry, s'ka iman pa sabër. Sabër pune madhe, durimi është pune madhe. Thot. Mirë po mësh kemi orë në fund, edhe ku azojnë ka ardhë, Purdurimin e kuptimin e tij do t'i flasim në shallën e pjesën e hutbes me rinë të mënduar si plotsim të kësaj që ka thonë Aliu radhiyallahu ta'ala anhu. Allahu na përmesov gjendjen ton, Allahu na ruaj nga çdo fatkeçsi, nga çdo e keqje, nga çdo ligësi e njerëzve të ligë e keqërs. Allahu jeni vullamsoft, në uzuft, edhe në Allahu sabër, edhe uzimet e duhura. Me kaqë për këtë për kat pjesë, Zoti ju shpërbleft sallallahu alaihi Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasiman katër.